27. fejezet Amikor Pet és az űrparancsnok visszatért a kabinban, a vita még teljes erővel folyt. Ridley, aki eddig oly keveset szólt, bizonyára be akarta hozni az elveszett időt. Mintha valami titkos rugót megérintettek volna, vagy mintha feloldották volna titoktartás kötelezettsége alól. Valószínűleg ez volt a magyarázat. Miután úgy vélte, hogy küldetését felfedezték, boldog volt, hogy beszélhetett róla. Hensztin űrparancsnok már sok ilyen hívővel találkozott. Tulajdonképpen önvédelemből vártak keresztül magát a téma könyvtárnyi irodalmán. Majdnem mindig ugyanúgy kezdődött. Olyasfajta célzásokkal, hogy ugye űrparancsnok látott egy pár furcsa dolgot az űrbetöltött évek alatt. Aztán, miután válasza nem elégítette ki őket, újra óvatosan, néha nem is olyan óvatosan, célozgattak arra, hogy vagy fél, vagy nem szívesen nyilatkozik. Fölösleges volt tagadni a vádat. A hívők szemében ez csak azt bizonyította volna, hogy részes az összeesküvésben. A többi utasnak nem voltak ilyen tapasztalatai, és Ridley könnyedén kikerült -e ellen vetésüket. Még Schuster sem volt képes minden jogi tudása ellenére sarokba szorítani. Érvei épp oly hiába valóak voltak, mintha azt akarta volna bebizonyítani egy üldözési mániásnak, hogy senki sem üldözi. Ésszerűnek látja, érvelt Schuster, hogy ha a tudósok ezrei tudják, egyikük sem szólja el magát. Ilyen nagy dolgot nem lehet örökké titokban tartani, mintha megpróbálnák elrejteni a Washington emlékművet. Ó, történtek kísérletek arra, hogy felfedjék az igazságot, de a bizonyítékok titokzatos módon mindig megsemmisültek. És azok is, akik fel akarták fedni őket. Rettentő könyöltelenek tudnak lenni, ha szükséges. De azt mondta, hogy ők érintkezésben voltak emberi lényekkel. Nem ellentmondás ez? Egyáltalán nem. Tudja, a jó és a rossz erői a világ mindenségben is harcban állnak, épp úgy, mint a földön. Némelyik a ember segíteni akar rajtunk, mások ki akarnak zsákmányolni. A két csoport évezredek óta harcol egymással. Összes apásuk néha a földet is érinti. Így pusztult el Atlantis. Hansztin nem tudta visszafolytani a mosolyát. Úgy látszik, Atlantis előbb-utóbb mindig előkerül. Vagy ha nem Atlantis, akkor Lemurira, vagy Mu, mind nagy vonzelőt jelentett a kiegyensúlyozatlan rejtélyhajhászó szellemiségnek. Az egész témát alaposan tanulmányozta egy pszichológus csoport, ha Henstein emlékezete nem csal, az 1970-es években. Arra a következtetésre jutottak, hogy a XX. század közepén a népesség jelentős hányada azt képzelte, hogy a világ a pusztulás közepén áll, és egyetlen reménységük az űrből jövő beavatkozás. A repütlő vallás, majdnem tíz évig virágzott, aztán mintha elvágták volna. A pszichológusok szerint ez két tényezőnek volt köszönhető. Az első az, hogy egyszerűen megunták, a második a nemzetközi geofizikai év, amely meghirdette az ember belépését az űrbe. A nemzetközi geofizikai év 18 hónapja alatt több műszer és képzett megfigyelő kutatta az eget, mint addig az egész történelem folyamán. Ha lettek volna égi látogatók, ez az összpontosított tudományos erőfeszítés minden bizonyal felfedte volna őket. De semmi ilyesmi nem történt és amikor az első ember irányította űrhajók elkezdték elhagyni a Földet, a repülőcsészehajak hite magától összeomlott. Az azonosítatlan repülőtárgyak ezreinek, amelyeket a századok során láttak, természetesen magyarázatuk volt, és a meteorológia és astronómia tökéletesebb ismerete birtokában nem volt hiány az észszerű magyarázatokban. Az űrkorszak hajnalán a világ elvesztette érdeklődését a repülőcsészehajak iránt. Ritkán fordult elő azonban, hogy egy vallás teljesen kihal. A csésze a hívők egy kis csoportja fantasztikus élményekkel tartotta elevenen a kultuszt, földön kívüliekkel való találkozásokról és telepatikus kapcsolatokról szóló beszámolókkal. Még akkor sem inoktak meg, amikor egy-egy profétáról bebizonyosodott, hogy közönséges csaló. Szükségük volt az isteneikre, és nem hagyták magukat megfosztani tőlük. Még mindig nem magyarázta meg nekünk, mondta most Mr. Schuster, miért üldözik a a emberek magát, mivel bosszantotta föl őket. Túl közel jutottam néhány titkukhoz, úgyhogy ezt az alkalmat használták fel arra, hogy elpusztítsanak. Azt hinné az ember, találhattak volna kevésbé bonyolult módszert is. Bolond dolog azt képzelni, hogy a mi korlátolt értelmük megértheti az ő észjárásukat. Miért? Hiszen az egész úgy festenem, mint egy baleset. Senki sem gyanakodnék a szándékosságra. Jó érv, de miután most már úgy sem számít, nem mondaná el nekünk, milyen titkoknak jött a nyomára? Mindjárt nagyon szeretnénk tudni. Hestin gyors pillantást vetett rá. Az ügyvéd nagyon komoly, sőt, humortalan ember benyomását keltette, akinek jellemétől távol áll az irónia. Örömmel elmondom, készségeskedett Ridley. Az egész 953-ra megy vissza, amikor egy O'Neill nevű amerikai csillagász valami nagyon méltó dolgot figyelt meg itt a holdon. Egy kis hidat fedezett föl a Mare Grisium keleti oldalán. Más csillagászok persze kinevették, de az elfogulatlanok megerősítették a híd létezését. Néhány év múlva azonban eltűnt. Nyilvánvaló, hogy érdeklődésünk elriasztotta a népet, és szétszették. Ez a nyilvánvaló, mondta magában, hans Tökéletes példája a csésze a hívek logikájának. A merész non sequitur, amely mögött ugrásokkal lemaradva tehetetlenül topog a normális elme. Sose hallott Onil hídjáról, de a csillagászati feljegyzések között tucatnyi példa akadt a hibás megfigyelésekre. Klasszikus esetei ennek a mars csatornák. Lelkiismeretes megfigyelők jelentették évekig, holott egyszerűen nem léteznek legalábbis nem annak a finom pókhálónak a formájába, amelyet Lovell és mások megrajzoltak. Vajon Ridley azt képzeli, hogy valaki feltöltötte a csatornákat az alatt az idő alatt, ami Lovell észlelései és az első tiszta mars fényképek között eltelt? Képes rá. Onil hídja valószínűleg valamilyen fénytrük volt, vagy a Hold állandóan változó árnyékainak cselfogása, de ilyen egyszerű magyarázat persze nem felelt meg Ridleynek. De akkor is, mit keres ez az ember itt több ezer kilométerre a Maregrissium-tól? Valaki másnak is eszébe jutott ez, és fel is tette a kérdést. Ridlőnek erre is meg volt a meggyőző válasza. Azt reméltem, mondta, hogy elterelem a gyanakvásukat, ha úgy viselkedem, mint egy közönséges turista. Mivel a bizonyíték, amit kerestem, a nyugati féltekén található, keletre mentem. Úgy terveztem, úgy jutok el a Maregrissiumhoz, hogy átmegyek a túloldalra. Ott is sok olyan hely van, amelyet meg akartam nézni, de sokkal ravaszabbak, mint gondoltam. Kitalálhattam volna, hogy észrevett az egyik ügynökük, mert emberi alakot is tudnak ölteni. Valószínűleg azóta követnek, amióta leszálltam a holdon. Szeretném tudni, mondta Mrs. Schuster, aki úgy látszott egyre komolyanabb babbeszirítőt, mit fognak tenni velünk. Bár csak megmondhatnám, asszonyom, felelterírli. Azt tudjuk, hogy vannak barlangjaik mélyen a hold belsejében, és majdnem biztos, hogy oda visznek. Milyen is látták, hogy a megmentőig megközelítenek, újból beavatkoztak. Attól félek, most már túl mélyen vagyunk ahhoz, hogy bárki is elérjen. Most már elég ebből az ostobaságból, mondta Pet magában. Ez a komikus epizód megkönnyebbülést okozott, de most ez az őrült kezdi elcsüggeszteni az embereket. Hogy fogjuk be a száját? Az őrültség ritka dolog a Holdon, mint minden periférikus társadalomban. Pett nem tudta, mi a teendő ilyenkor, különösen ezzel a magabiztos, furcsa módon meggyőző típussal. Voltak pillanatok, amikor szinte azon több rengett, hátha van valami Ridley really önállításában. Más körülmények között természetes, egészséges szkepticizmusa megvédte volna, de most a feszültség és a megpróbáltatások napjai után kritikai képessége meggyöngült. Azt kívánta, bárcsak történne valami, ami megtörhetné ennek a sima nyelvű mániákusnak a varázsát. Eszébe jutott az a gyors kegyelemdöfés, amely Hans baldur oly hatásosan elszenderítette. Szinte önnudatlanul keresett támaszt, és pillantása véletlenül Hardingéval találkozott. Riatta észlelte, hogy azonnal választ kapott. Harding enyhén bólintott, és lassan felemelkedett. Nem, mondta Pet, de csak magában. Nem erre gondoltam. Hagyjuk békében szegény bolondot. Miféle ember maga végeredményben? Aztán egy kicsi megnyugodott. Harding nem mozdult el a helyéről, amely négy sorra Ridleyé után következett. Csak áltott és kifürkészhetetlen arccal nézte az Új-Zélandit. Lehet, hogy a szánalom kifejezésével, de ebben a homályos világításban nem lehetett jól látni. Azt hiszem, ideje nekem is beleszólnom, szólalt meg harding egy dologba barátunk teljesen igazat mondott. Valójában követték őt, de nem marslakók, hanem én. Wilfrid George Ridley. Amatőr létére megérdemli, hogy gratuláljanak magának. Szép hajsza volt. Church-től Astográdig, Onét Kláviuszig, onnan Ptolemaiuszig, majd Platónik, onnan Paul Troysig, és ide. Ez, ha jól sejtem, többszörösen is végállomás. Ridley egyáltalán nem látszott zavartnak, csak meghajtotta a fejét, majdnem királyi gesztussal, mintha elismerné Harding létezését, de nem kívánná az ismerettségét. Amint már kitalálhatták, folytatta Harding, detektív vagyok. Főleg a csalás a szakterületem. Érdekes munka, bár ritkán nyílik alkalmam, hogy beszéljek róla. Nagyon hálás vagyok hát ezért az alkalomért. Engem nem érdekelnek... Úgy értem, szakmailag nem érdekelnek Mr. Ridley sajátos hiedelmei. Akár igazak, akár nem, a legkevésbé akadályozzák őt abba, hogy kitűnően értsen a könyveléshez, amiért egész szép fizetést kapott otthon, Új-Zélandban. Bár annyit nem, hogy telnék belőle egy hónapra a holdon. Ez azonban nem okozott problémát. Mr. Ridley főkönyvelő volt a Universal Utazási Cseh Társaság Chris Churchi vállalatánál. Azt hitték, hogy a rendszer teljesen biztos és duplán is ellenőrzött, de neki valahogy sikerült kiállítani magának egy kártyát, amely korlátlan utazásra jogosít bárhova a naprendszerben, Szálloda és éttermi számlák fedezésével és a tulajdonos kérésére esetenként 500 dollár készpénzzel. Nincs sok kúkártya forgalomban, és úgy kezelik őket, mint a plutóniumból lennének. Persze már voltak, akik ilyesféle stiklivel megpróbálkoztak, az ügyfelek mindig elveszítik a kártyájukat, és a vállalkozó szellemű egyének kellemesen tölthetik az időt birtokukban, míg el nem kapják őket. De legfeljebb pár napot. A központi elszámoltatási rendszer nagyon jól működik. Mostanáig a leghosszabb menet egy hét volt. Kilenc nap! Vágott közben Ridli váratlanul. Bocsánat, magának aztán tudnia kell. Akkor kilenc nap. De Riddle majdnem három hétig közlekedett vele, mielőtt lefüleltük. Kivette az évi szabadságát, és azt mondta az irodában, hogy Izlandon fog vakációzni. Ehelyett Astrográdba ment, onnan pedig a Holdra. Ő az első ember, remélem az utolsó is, aki teljesen ingyen hagyta el a földet. Még mindig szeretnénk tudni, hogyan csinálta. Hogyan ment át az automatikus ellenőrző rendszereken? Volt-e cinkosa a számítógépes programozó osztályon, és még sok ilyen hasonló kérdés foglalkoztatja a Univerzát. Remélem, Riddle kiönti a szívét, nem hagyja, hogy tovább furdalja az oldalukat a kíváncsiság. Azt hiszem, ez a legkevesebb, amit megtehet ilyen körülmények között. Azt már tudjuk, miért tette. Miért dobta oda a jó állását ennek a kiruccanásnak a kedvéért, amelynek végén a biztos lebokás várta. A universal tudotta maga hobbiáról, de azt is tudta, hogy ez nem befolyásolja munkájának elvégzésében. Bíztak magában. Kicsit sokba került a bizalmuk. Nagyon sajnálom. Riddle válasza nem nélkülözött bizonyos méltóságot. A cég mindig jól bánt velem. Valóban szégyenletes dolognak tűnhet. De jó úgy érdekében történt. És ha megtaláltam volna a bizonyítékot, ekkor azonban Harding felügyelőt kivéve mindenki elvesztette érdeklődését Ridley és csésze iránt. A hang, amelyet oly izgatottan vártak, most végre felhangzott. Lauren szondája a tetőn kaparázott.